Shprias Bonjour Aqqqarno Good Morgen Good Morgen Good Morgen Good Morgen to you <coughs> Mi më Gjesi, mi më Gjesi Mini, mi mini Më Gjesi Si kaluak Mini Më Gjesi Shabat Më Gjesi Edy këpëp, edy këpëp, edy këpëp? Oshë shë Eshtë dita me dë bukur e javës Edhe koha për më tonë Edhe koha për më tonë Për evin të herit Do t'ke djelë sot Edhe dekzët e pëmve për më tonë Edhe fjetët e barit për më tonë Dritat e makinat e për më tonë Gjithët e gjë për më tonë Meso t'u vetë Musu këzoni ka i shumë Se vetëm sot ke një kotë E di olë ta e di Nesër pëllon pra për shio Po me lërë ta shiojmë ditë me sotë me njerë Shiojmë njerë një shiojë Në tiri ditë me një gjyrujë mishiket Në gjithë një nga tënde. Nga mishiketet <laughs> ja, dhe ty Edhe me timi në dach Po me të doja ko volis Ose në një në në shumë Shumë mirë Po mirë akoma um, Musi që olë tënë Sot është ditë e bukur, sot është e premë të Sot njënësit janë të gëzuar që jetojnë Po bra, pëse është e po premë të Po ditët e tjera? Po ditët e tjera mund të vdesësh Unë edhe të shtonën jam e lumë t <intent> ok, minuta kurave, 15 ratë, më duhet të prem, më duhet të premten. Fryhet shtunën, shfryhet të dielën. Të dielën, po. Të dielën nga pasdite duhet. Fillon nga para prapë martën. Mhm. Me kë shumë i drit vogël në fund të tunelit. Falta hënën, të vash të martën. Po. Ashtu është. E kështu. Do via më pas. Um, sot muzika në zë të ndijuesit në klubin e mëngjesit, kjo është gjithashtu një ndryshim nga ditët e tjera. Juve mund kërkoni çfarë dovoj këngën që doni, dhe ne do të përpiqemi ta, vendos, ta që vendosim. Çe ta luajmë apo këndojmë atë, ndonjëherë dhe kërcejmë atë. Si masrazhdi sepse sot Olta do të kërcej. Mhm. Mm Vallja saj e parë quhet Prifti dhe Belaja. Po po. Ëh. Autoktor autoktone shqiptare. <laughs> Po mosarot ambyullu i Ollja me kërësimin disco-disco Se e ka fiksim po po, po po po, po <gobot> Pa tjede për ty për ty pak, për ty për ty për ty për Disco-disco pa tjede <gobot> Kemi liriso Pa tjede Ollja ka rëndë në dashurimin këmjën e rejtë Elvana Gjadës mm, Po shtu që Do të luajnë pak disco-disco Ek shtupi Um, ok, atere, 069 27 222 për kërkesat muzikore Nëse doni, mos aloni një qivë do shkojnë berat sot Se është e premte romantike por mos Dua berat dhe emrin tua je dërgoni në 069 27 222 Ok, pyrësim robotin sashtora, zhjur t'arish, klubim qesit e shkihapur edhe për dit në sotme E premte data 7 shkurt Thank you Ora, 7 e 2 minuta It was like James Dean, for sure You're so fresh to death and sickest kept in cancer You're so fresh to death and sickest kept in cancer historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1807 Napoleon Bonaparte filloi luftën kundër Rusisë dhe Prusisë. Në vitin 1812 erdhi në jetë shkrimtari anglez Charles Dickens. Në vitin 1834 erdhi në jetë kimisti rus Dmitri Mendelejev. Në vitin 1898 Emile Zola u ndzor në gjyq për veprën e tij Un Accusé. Në vitin 1940 filmi Pinoku u shfaq për herë të parë në Manhattan në vitin 1964. Grupi britanik i rock and roll-it The Beatles mbërriti në Aeroportin Kennedy të New Yorkut për të filluar turunen e parë të koncerteve të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1974 Grenada fitoi pavarësinë nga Britania e Madhe. Në vitin 1979 Plutoni hyri në orbitën e Neptunit për herë të parë që nga koha që këto dy planete njihen në shkencë. Në vitë 1985, New York, New York u bohim një zyrtari New York City. Në vitë 1986, grupi The Rolling Stones ndorën në trejnë video në Harlem Shuffle në New York City. Në vitë 1992, unë në shkrua marveshja e Ma Streetit e cilat qëri në kryimin e bashkimit e Europiami. Në vitë 1995, Tupak Shakur u dënua me një vit burg për abuzim seksual.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 Mishtë të këni ardo në krymin e mqesit, mishtë dashurë përshëndesim që të gjithve jurojmë një ditë fantastike për para 7.9 minuta përshonë 7.10 uh, p. kristani, doa dhja fjallë njerit për një frimëzim të ditë së sot me, je birë Sot është një ditë e veçanë, sipse është dita për të planifikuar një fundia vë romantike me të dashurin, apër oh, të dashurantuaj me sot. gruana për burjen Shën nga është dita pikërisht për dit ta shumë planifikuar shumë të Danele, e dhe më pas ta zbatojmë. Ne e sotëm planet dhe çfarë do dilë se ekzekuton në këtë plan. Shum, shum Mir, um, në është vërtet shumë shumë interesante. Mirë, çfarë të kemi bërtit në sotme është uhtimin berat, le ta theksojmë këtë pak për uh, ata që dëgjojnë për herë par, të parë, miq dashur, ne çdo të premtë çëm një çift berat vetëm përmes një shorti thjesht këtu ju dërgoni uh, dërgoni emrat tuaj në numrin e telefonit po në SMS në numrin e telefonit 0692070222 20 069 2070222 ne 20 i marrim këto i printojm tak tak tak tak tak tak tak tak këto golzat i mrave me gërshër i presin i bëjnë shirita dhe këto shirita i hedhin në një në një, një, akvari një akvarium, por që ai është sigurisht pa peshq, prandaj me pa ujë. Dhe njëri pasa do të zgjidhë një emër dhe ai emër bashkë me të dashurën e tij, apo nëse është një vajzë bashkë me të dashurën me të dashurën e, e saj, do të shkojnë, apo oh, qofë do <laughs> të thotë. Të gjithë do shkojnë, për secilin marrë këdo. Nëse shohë një shok, ne nuk bëjmë pyetje, se këdo mban veten, gjyşen ngjyshin, pse jo? Një mbës me gjyshin e saj. E thonë? Sa kështu thonë. Me, Gjeneral zitmos bën shumë pyetje. Ehm, um, ndërkohë t'u shaka ndodhur është që kemi pasur Oltën. Pak si kshu. Kto është Olta? Hmm. Jo vetëm e keni patur, por dha e keni. Pak si të të dhënur, mund të themi të dhënur? Po, të dhën. Të dhënë apo the di, sigurisht. Po të thënur mbas uh, këngës së re të Elvana Gjambës. Oh, po o po më themi të marrosur pas asaj këngë. Dhe Olga ecën në për. Sa gjithkohë që bën lëvizjet, edhe pse nuk ka muzikën. Në fakt është në radio, pa ajo mendon se ecën në për disco. <laughs> ecën gjithidhe në për, në për disco. <laughs> kjo vetëm kam kokën në për <laughs> <Do>, disco. <laughs> kjo she on on ta kam ruajë një, një klip të vogël. Vetëm refren ky është vetëm për ty kështu është, jashtë programit. Nuk di si të tash. Kjo është jashtë. Jashtë klavetëmit, kjo është vetëm vetëm për ty. Les jours, dit ça s'y allova, okay. astuce undo, dit a i harova sat un vers to, on z'un jeune, papet okay. jeune, ma bord et on okay. nous dit t'est jour, la dritare o da posta nel'scu, dou mais l'encore dans un semon qui en comme, on z'un jeune, papet jeune No, okay. Kerceosha. Ebi ondai ebi. Ebiola. Kerceosha. This go disco disco. This go disco disco. You go this one no. Oh, you go this one no. You go this one no. Oh, yeah, the baby. High, high. Yes, yes. Move on a little bit. Ja, vet po rrugën duke tej. We're friends on the foot of my nest. We bought it. And the music will go like. Ja, kupton apo jo? Sa tani sku mërzita. Au, knaqet paktën. Uf, s'monisike vëllaja. Au, knaqja. Faleminderit Blendi. Bravo. Si të tash problem Falemderit i ti. Faleminderit që më falendërove. <gazin> Thepoprisja. Tani do të gjejm nga okay. Robbie Williams Shine My Shoes në klubin e mëngjesit me dashuri. Ju mund të bëni kërkesat tuaja muzikore sot. Për shërbimin e muzikore, ju merrni pjesën në program duke kërkuar muzikën që dëshironi të dgjoni, është 0692070222. I got a pocket in my soul, a little rock, a little roll, a little smile. And now I don't care what you think you know about who I am. And how Gjini Elor, është ata 22 minuta i helme me klubin e mësuesit në klubi Femi shpikat dhe në ekranin në Klab të Vëz, Mi dhe, ja, e Club TV gjithashtu. Miqësh e prindë, ju hahemi sërish këtu në klubin e mësuesit. Ej, sot do të flasim me zotin Krenar Hadri, ëh, uh, mbasor stet diçka për për librin Lojë marmikut. Mhm. Mm Nuk e di nëse ju e keni parë këtë, po është një libër që duhet, uh, duhet të lexuar. Është një libër shumë i mirë. Është një libër për të pasur e për të, për, të, për të njohur në fakt Këpërasysh ndonjëherë ngjarjet veçanda të ndihmojnë që të njohësh edhe edhe kuptosh një një të kuptosh në një farë mënyrë një kom të tërë. Siç është Afrika e Jugut, që është vend gojërrësisëm. Ne patëm kampionatin botëror në Afrikën e Jugut. Një shumë larg më parë, ku Shakira me Shakira Fele që do e kemi pas <laughs> pas. Ishte këngën Waka Waka. Tam. Um this time for Africa Cup. Po. Um Jesusim, çfar çfar çfarë trajtohet këtu është është është një teshe shumë e rëndësishme e finalës e kampionatit botror të rekbis në vitin 1995 ku Afrika i Jugut ka një skuadr e cila nuk pretendon dhe që të fiton dhe Mirë po kjo ishte një skuadr që gjatë gjithë kohës që apartejti kishe qënë në sundim në Afrika i Jugut mm -hmm. ishte një skuadr e cila përfajson dhe për populatën e zez shtypsim E sepse ishte skuadra e bardhe. Mm -hmm. Gjithë shuron që luanin në skuadrë ishin bardh dhe ata saherë që luante Afrika e Jugut me një vend tjetër, gjatë gjitha partedit bënin tifo për ekipin tjetër. Kur luandën me Anglin bënin tifo për Anglin, kur luandën me Zelandin e Re bënin tifo për Zelandin e Re. Pra ishte hapur pjesa raciste në këtë pjesë. Sepse sepse të zinte shikonin atë se skuadrën e shtypësve të bardh dhe nuk e nuk e nuk e donin. Kështu që, që kur morën bushtedin, kur Mandela u b president i mm -hmm. vendit, kur gjërat ndryshuan në avardeti Morifund, Jean-Pauljata, dashurinjit bënin ishte që ta zhvishnin në klubin kombëtar, po. Të ishin emblemen që kishte, të hiqnin ngjyrat që kishte dhe të bënin një skuadër tjetër të Afrikës së Jugut që do të mbante një një tjetër emër. Ëh. Mm -hmm. Dhe Mandela ndërhyri, që kjo të mos ndodhte, mm -hmm. sepse ai tha, kur kam qenë në Burg 27 vjet e kam studuar njerëjun e bardh dhe e di që kjo skuadër për ata është një thesar. Dhe nëse ne jua marrim, ne bëjmë pikërisht atë gjë që ata presin që ne të bëjmë. Ëh. Mm -hmm. Ata Në atë rrasë do thonë, ja, kishim të drejt Erdhën e gërsirat Dhe na hoqen skuadrën Ne do t'i surprizojmë Do t'a mbajmë dhe t'i rrisën Do t'a mbajmë dhe Dhe që në do t'i ishte që shë... Që, është shumë emocionuese. Është shumë e bukur, po. Por ideja është që ai donte që skuadra jo vetëm jo vetëm të fitonte Kupën e Botës, se kishte shanset të fitonte Kupën e Botës, se ishte shumë e dobët, por por të bëjë një element bashkues në vend që të ishte një element për të Charles për mh. për gjithë ata. Pa një shans atje. Edhe të gjitha këto gjëra trajtohen në libër. Çfarë ndodh është që kjo skuadra që sikisht asnjë asnjë shans për të fituar Kupën e Botës, Nuk po themë me fiton apo se fiton, por deri në finalë tej. <laughs> Këtë do ta lë. Ëh, ëh, gjithë plani, po them shumë shumë i bukur i Mandela's për ta kthyer skuadrën nga një skuadrë që të zinte urrenin, për t'i dhënë zemër, ëh. Oo, e bëri skuadrën e, e kombit, e bëri sërish skuadrën Jo, seriozis, paske e çëm asnjëherë më përpara, mm -hmm. por e bëri skuadrën e të gjithëve. Dhe, dhe kur ata festonin për skuadrën, ishin zinh të bardhë që festonin kërsenin mbarë. Ishte më dallimi. Ishte ideja e asaj që ai përpiqejtë arrindse se se habiteshin ndë këshilltarët e vet tëoshin, po ky ka kot merret me me rugby. <coughs> Dërgoi që hallat e video banfëria i tashën po e. Për te kësaj, jo shi diçka më madhe sa kjo. Qëhtu që, pricisht është ky subjekt i lojë me armikun që fantastikisht për cilin ne do të flasim pak më vonë. Po që folim pak edhe tani. <laughs> Kish në çdo librari dhe është nga gazetari politik dhe sportiv në të njëjtën kohë ky gazetari që ka shkruar, ëh, uh -huh. quhet John Carter. Është një gazetar afrikano-jugor që Ka qenë aktiv në profesion në kohën kur një gjarë ndodhën Vidit 1995 është është bërë dhe film kë? Po Invictus Me, Me Damon Me Damon Morgan Freeman Luaj në film Por me gjitha të nuk, edhe librit nuk është se i humbe du lera pavërstisë se ke par filmin Se so, unë e kam par filmin, por filmen? jam kure shtare të të ledzoj librin Sëpse janë dy gjyra krecisht në drysh Edhe Êshtë... me një emocion uh, më tepër të veçant duke ledzuar, se sa duke e par. Duke po, par Po, po, po Shtu është Qo që, që për të do flasim pak më vongë të më klubin e mëqesit Veç kësaj, unë doa dukujtoj se sot muzikën e zinë ju mund bëjni pies e programin Në që dashur, pies e... Në gjithë procesit kryuës duke në sugjeruar këngët që do një të gjojmë Kjo vjene radhës, është me kërkes muzikore shumë me nëzheht për momentin Shumë me nëzheht më thonë edhe në imajët Edhe në Kolumbi, por e dëgjojmë dhe më pas duhet të rëgësi së farë për ndodhë në Kolumbi Okej, okay, dakord sa dhe 30 minuta jeni me klubin e mëxjesit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Club TV dhe me që dëgjuan bashpunimin e Shakiras dhe Rianës. Ani do t'ju them se çfarë po ndodh në Kolumbi, bëhet fjali për një politikan që ka emrin Marco Fidel Ramirez. Por një sekond se kur flasim për Kolumbi duhet të uh, vëm pa kontekst, është mm -hmm. shtypja e Shakiras. Shakiras Absolutisht, okay. por me sa duket ata nuk janë të kënaqur me videoklipin më të ri, pra bëhet histori për Shakirën dhe Rianën, e kanë cilësuar shumë të nxehtë si video blep uh, shumë uh... dërgojë temperatura në Kolumbinë rregullisht i kalon 40 gradët po dhe gjithashtu si immorale dhe vultare po no, ai immorale na sipas tyre Kote. dhe madje kanë celsuar pjesën ku vajzat janë duke tymosur një vajzat... cigare, ky është një shembull që është shumë i keq për fëmijët e adoleshentëve. Po kanë shumë drejt e ka, jo, po. A, të drejtë kajo, po. Çfarë ndodh ja, është immanuel Ramirez, nuk e di kush është ai. Është një politikan në Kolumbi, thotë okay. so që un jam një fans i Shakirës, madje më pëlqen shumë. Kto, kto, kto un jam një shans. Kto quhen, kto quhen ngritje topi, to janë të gjitha në edhe në gjushtë si po shiko po shiko më shumë. Un jam un jam një fan i madh i ytit, ose mos ma merr për të sport, <laughs> po mos ma merr, do të them mos ma merr për të sport, a po pasaj aty <kuh> Masa sa vjen shpulla. Pao, ajo ajo që do të thonjë. E gjitha gjërat thënë është vetëm shumë. Ky domethënë thotë që videoja e kësaj këngë nuk duhet të jepet më në internet, pra vajzat duhet ta heqin. Ti e di që kam shpirt, por sepse nuk kanë nevojë të tregojnë hiret e tyre fizike kur kanë të dyja zë shumë bukur, a dhe është kapur pikërisht me këtë gjë, madje sot i kam shkruar një letër Shakirës, ku i pikërisht i thotë se unë jam fan, se jam i adhuruar shumë i madh. Por Përndryshe do m'artarë, ti... më thënë se po. Sa je ta... deputeteshqe? Ësht politikan, po. Ora politikan se e kupton se Unë nuk do të jen Çipri për shkakun që një deputet e shkruajë kështu në më një letër dhe unë jam ban zy, por unë mendoj që ti Por të lutem duhet ta, video, ta heqësh videon nga interneti për të mos jetë më limb, në çarkullim, domethënë që askush mos ta shohë më këtë video. Ja imagjino Altën për shembull, që ti ishe deputete. Po mm. lorë tani. Hë. Ç'doja? Çfarë i shkruajë? në shkolla e yuve idhulli tani të momentit <laughs> rihans do shkruajuve si emision mëjesie çfarë <laughs> do të shkruaj ulta çfarë do të shkruaj idhullin tani të momentit elvanës yeah. e gatuam ingredienti i sekretit por mos i them tash këtu se si dihet çfarë do të thosh ha jepim jep një kopje bravo të qoftë sa e po sikur duhet ta nisë unë jam një fan se jo unë e fal në nivelin e plotë kompletn fute koka tash Tasija Futet Avankod, un jam komplet kundër këtyre butallishëve. Po jo, mos janë butallishë. Shërdor atij. Aman. Është origjinale shkojmë tek muzika, miq të dashur, dëgjojmë <laughs> nga Ray Dalton tani bashkë me Macalmore, kjo është Can't Hold Us, 7:34 minuta. Mi përshëndesit. get up out of bed is that again on the in and checking in and hit it get up for shot come strut walking little bit of humble little bit of classy somewhere between like rocky and guys me for the game no nope, no nope, y'all can't copy up black more walking in this here it's a party my posse's been on roadway and we did it all way chrome music i said my skin and put my bones into everything now we recorded to it and yet i'm on but that stage light going shine on the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 Damn, brick flow. I grew up really wanna go punk, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all catch that me? Go hard like I got to eat it with my heart beat and I'm meeting at the beat like it give a little speed to my great white shock on shock. We ba. Time to go off. A gun to Sisca by. I got to world to see my girl. She want to see bomb. See some make you a believing now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Nah, sing this song and it goes like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 Një <të> ardhur në klubin mm. e mqesit mi shtashur, ju përshëndesim Ora është dhe një 7-38 minuta Në e mjë në qdo dit me unga ora 7-9-10 më valet e klab e fem një 104 E dhe në kralin e klab të vës Unë jam blendik të bashkë me Me jeri, me mqes po, <të kript> Altinin <të kript> Olta <të kript> Lori Dhe Juvec jeni ndërgjim. Ëh uh, do të fillojmë me me lojra shumë shpejt. Nuk do ta zgjasim shumë sot sepse është është dita e premte, siç po thoshë ai çfarë është dita më e bukur e javës. Do pak derisa të vi vetëm se kur vjen ama. Shpërthejnë të gjit. Ka lezet, kanë shpërthyer edhe kohat, katali oh, dielli. Po, shikoa, katali dielli, kështu që do të hedh një tjetër ditë mrekullosh me sa ton klubin e Miçesit. Ju mund të na shkruani për muzikën që dëshirojnë të dëgjonin në 0692070222, 0692070222. Ju kujtoj se një çift do të shkruajnë me radhë, ju shkruani dua Berat, emrin tuaj e dërgoni atje, nuk kushton asgjë. 0692070222 është numri gjithmonë. Dhe ne në fund programit do thejmë një short, njëri nga emrat do zgjidhet. E do të shkojnë Berat për uh, të kaluar bukur të e koteli Castle Park Ati e në, në qytetin e lasht Unë uh, mendoj se A e shë një nga hotelet më të mira Kuk kam deju në dojnë her Veda Kodra për balë qytetit Gjelluar fresk një, e? Është, Shumë mirë mm -hmm. fresk. Tani është fresk të gjithë ndajsë është Gjithë në si Shushë Ajo do jetë gjelluar Tua Berat zë emrën tuaj në 06-19-2017-222 Unë e më gati për të duajtur 06-19-20-7-10-2-2-2 Që farë përkurkojmë në këtë rrasë? Përkërvejmë po, po titullin e këngës Titullin e këngës Kjo është Shumë këngës Shëllet mm -hmm. Icon Pop Song Shëpërruajmë të një në mgjesmi i shdanshur Dohet gjeni uh, titullin e kësaj këngë Nërgonit e këne fitu e si I pari dohet fitu e si Ka vërtë marë sotë Duhet të çdo çdo fillon kemi një dhuratë për dën, por uh... nga Nobis tem tani. Nga, si. nga Nobis, ok, shumë mirë. Atëherë me leksionin në shkollën e Notit. Leksonin në shkollën e Notit. Kjo është për fëmijët, por nëse ti nuk ke fëmijë mund ta dhurosh. Patjetër. Do të sha të shfitë motros për shkak të ka gjithmonë një fëmijë prantej. Bon. Shkolla e Notit ndodhet në palestërën e mbyllur tek Nobis, a, palestra e ngrohtë dimërore. Është shkëlqyr atje. Sot fillojnë e lërët olimpike, unë jam shumë i entusiasmorë për unë i duha shumë këta lërët olimpike Edhe timrore Ka lezet Ka atë sa qëra të bukra për të parë në televizor Kështu ishë... Të shtyr shkontë për Hmm? Por të shtyr kontë E përdi po, cka po. të bukur e të ndusat jo, No, bisi ka një veti... Kjo pishina është për thua e se olimpike, këtë imu ndar një A e qohë të gjysëm olimpike ndoshta Po më duke q Oh, oh, oh. eh, po, është e madhe. Sa kanë po, është e vërtetë. Është e madhe, po po, është e madhe, shumë e mirë. Ka gjithë dobosë. Deku koha ja është ftohtë, futesh aty brenda, është ngrohtë, kjo është gjëja më e bukur. Ujërisht në kishinë është, unë nuk e di se sa, si kam bën termetrin, po është nuk është i ngrohtë, por është është më i ngrohtë se temperatura që duhet. Më i ngrohtë se sa, është gjithmonë temperatura e trupit. Do të thonë që të shtatet në trupin. Fix, fix, fix. As i parehatshëm, e kupton? Po, pra shkon të qetësuar për të zhvilluar një sport për të luajtur në notë, kështu është diçka. Janë edhe vajzat që janë instruktorë noti atje, kjo mund t'i marrin kalamajt dhe, nuk e di, do knajshë, i mështojnë bën notë ndëma. Ata bëjnë notar të shkëlqyr. Ata bëjnë notar të shkëlqyr. Apo ajo nuk garantohet. Si për shembull s'ka njerë që të marrësi. Nuk har të shkëlqyr. Mund mësosh notën e çenin. Këtë të nëshënë që Në atëma Do në hafisa dhjini Këta qëkë martinë nësi peshke Vela <tër> të në të të konë Dhe thot jam një barbun i vërtet <tër> Barbon? Jo jo, barbun, barbun. i vërtet Mirë Këtë të një pas pak është Green Data një mishtasho Që vinë me 21 Guns Së dhe kjo është kërkes muzikore Ju mund bën të bëni tuajat Në këlluin e më qësit Sëpse është e premte When it's not take your pedal away and you feel yourself suffocating does the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 Këngaj ditës dhe emrin tuaj në 0689 2070 222 Mese është dërgu e si i parë, fiton një duratë Këngaj ditës, midis orës 7 dhe 10 në krygën e mgjesit në Klab FM në 100.4 you know mm, mm, Më mgjesi, më mgjesi Më mgjesi nga ty <laughs> Nga trego pa kësisht dhe gjënjet Po blen, në këtë lidhjet të parë Me a, vones, sepse ndryshimet nga telekom I morën vesh vonë Roft Olta Me vones Roft Olta, qina ndryqove Qarë janë këtë ndryshimet një do olta? Dojë do do të vendosës eshi, a, për para 0-4 0-4 0-4 Në qitë numrat të fiksë dojtë përmorën me 0-4 Plus atë Numërin në në nëzistuat Këtë doj që të jesh? Këtë doj që ndodhe 0-4, 23, 5-5-5-5 0-4 23 23 555 555. Okej. Na tregoq pak si është gjendja në trafik? Po, jeri, në të lidhje pak reforma kemi situata me trafik, kryesorëse në prak fundjavë, në prak fundjavë gjithmonë është lëvizje deri kryqëzimit në orët e para të mëngjesit. Kemi trafik kryesorë me pak trafik rrugë Durrësit. Abret rrugëmis ulguzitën vim drejt qendrës me trafik, shkolla teknologjike segmenti rrugë Kavajës, pallati me shigjeta ka trafik, kryqëzimi sintjetorit të shikalushëm, rrugë Elbasanit nga liceu artistik sa vjen ndërkohet trafiku drejt çeshit Bush. Zonat periferike nuk kanë trafik, edhe rruga Bardyl, Unaza Sipër ka trafik normal, në zbrite vetëm rruga e Dibërës është pak problematike, ndërsa elvia drejtën e Kaçeve, pjesë të tjera të shikalushme, te Tirana re vetëm rruga Sami Frashi ka filluar të rëndohet nga Sish Wilson, kanë arritur mjetet deri te kuadër drejtuesi policisë, pjesa e tjerë, Muhamet Gjollesha, Suleman Delvina, Abdul Frashi kanë trafik normal, por edhe i premërgova, pjesa që lidhet me rrethit të qendrën ka një trafik normal. Faleminderit, faleminderit Elire, mirupafshim. Sot fillojnë lojrat olimpike dimërore në Sochi të Rusisë, mishdashur është një qytet në Bregdetin e Detit të Zi, aty një qytet bregdetar, ë dhe malor nga mbetë gjeografia ti. Um, ka disa histori cilat do të nga shëqërojnë tani, përveç atyre që do të fillojnë me sportin, medaljet e rekordjet e tjire mm -hmm. tjire Për shumë, lufta e kosit është wow. njëra nga gjërat... Lufta që e kon... kosit... Lufta e kosit... Wow. Um, tani, të gërcet kosit... Qërë dëtësot me tërës? Oh. Qërë ka ndohë du, është që shtetet bashkuarët Amerikës bashkë me atletët e të të dërguar për në të coqëj, donin që dërgonin dhe një sasit të mave Kos, uh, kos natyral, ëh, uh -huh. uh, të quajtur çobani, është produkt i bërë në New York. Çobani mund ju tingëllojë shumë e njohur. Shumë e njohur si kos çobani pra. Kjo është ideja. Uh -huh. Por ky kos, që amerikanët e preferojnë shumë prej 4-5 vitesh, është një nga gjërat që po po konsumohen më shumë. Më parë nuk ishte kaq popullore, por gjithsesi, ëh, um, është e mbushur me proteina dhe atletët preferojnë që të hanë kosin çobani uh -huh. sepse i ndihmon. Po. Oh. Indi mon, apo është pjesë e dietës tyre në mëngjes. Ëh. Dhe nuk e kanë transportuar dot sepse jo njëra, jo tjetra, ja shikoji, për shkak të kosin çorban mund ta bësh kështu. Ah, po, po. Me fruta, so e mirë. E vëdon. E neyse. Tani, çfarë donin që të bënin këta? Nishet ta sillin të kosin me veten. Tam, nga New Yorku me Avion në Rete Sochi rrësit. Dhe ta kishen vetëm si Amerikan Në këtaj që e kanë kërkuar ta këndë të tyre Doganat nuk e pranojnë bethen, Doganat rusët nuk e pranojnë Nuk e lejojnë Se thonë jo është bulmenti jo, po, po, Nuk e kemi përshqitit Frigoriferuar thonë. në mënyrë speciale Dhe lu të da konsumoj as një atlet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Bo janë shkuar sa letra Me këshu Po thëmë diplomatike me udhëtorën pamë. Ku me pamë? Për luftën e Kosovës, siç na ninit fusim Kosin për Kosovën, po, ha një lugë kos. Madje do vet njëri prej çobanëve, madje për të seriozuar situatën. Po ai Ruzita u s'di gjë, tha, më shish me kos botë. Ai thaj për mend, ja çiko mod. S'ka asnjë gjë tjetër koz. Por nuk janë të vetmit këta, sepse më shikoja që një skator norvegjez gjithashtu është ankuar shumë. Ky quhet Axel Lund. Zvindal oh. Axel Lund Zvindal është nga Norvegia, është një medalist i art Ka mm -hmm. medalin e art në sportit i ti Nuk e ti të të mamë se qëfar uh, është sportit i ti Po gjithës e si, aji ka thëmë këto gjëra për uh, Societit Press mm. Nuk ka kos Unë, thëta i zi atletë, duhet që në gjestë të ha vetëm musli Që ka për problemë, kosi o, Ose këshu dritëra, thëta i, me kos natural sepse nuk dua që të marr shumë sheqer, kta me sa duhet, pesha ka shumë e rëndësishme. Po mirë, pastaj Kos, natyral në Rusi apo kështu. Nuk ka sikum i kozmë po. Dhuan... Shkoj në Sochi nuk gjejn kos. Ua. Nuk gjejn kos. Tekojmë që ndonjë ngjarat e e ndodhur në Sochi këto kohë të fundit që ka shqetësuar njerëzit, teatra është një deklaratë e njërit nga zyrtarëve, njëri prej rus. zyrtarëve rusë i cili është pjesë e organizimit aty në Sochi, i cili ka thën, i cili ka thënë që ka shqetërime nga atleta thot. Ne kemi parë njerëz sot, ai kemi kemi video ta. të njerëzve thot që vinën dhom në dhomën e hotelit, hapin kokën e dushit, ëhë, uh -huh. e lën ujin që të rrjedh dhe ikin uh -huh. gjithë ditën mbledhin nëpër qytet me ujin që rrjedh në dhom. Ojojojoj. Oh, po na mbrojnë, po na mbrojnë ujrat. Ta. Ishte Po na mbrojnë ujrat. Përfundon deklaratën. Kan plasu ujrat. Kan plasu ujrat. Tani në çësse e futur ende kjo deklaratë, ë ajo që Qe vjetër e shqe, pas ka kamera të fsheta, në programa Uuuuuh Se se kjo është godë Pra ende do të t'flasim pak për këta, pak mu fonë Po i sërvejojnë e të gjithë Kemi video taj, hap kokën e dushit, a igan të igan të gjithë ditën të ty talër, uj shkon kote Qa bënë jo vek zhuta, i kemi me video Po, në kështu që do t'informohen Ka kërkuar e sa informacionet Ku janë këto video të të nëtrat, dhe kush i filmon në këta atletët kur bën dush, po gjithsesi, kanë thënë që titulli i kësaj kënge, midis ashtu që ne dëgjonim në Icon Pop Songs, si kënge parë për ditën e sotme në fakt, sot ishte Bruno Mars Just, Just the, way the Way You, you Are. are. are. Ka okay. okay. gjetur Brunilda. Esa, Bravo Brunilda. Just Nilda. the way you are Brunilda. Okej. Okay. Ne fiton kuponin Teknobis. Në rregull, shumë mirë. Ky është kuponi për uh, shkollën e notit, një leksion në shkollën e notit te uh, piscina e Nobis. Tanë tjetra, kujdes. Titulli i këngës Titulli i këngës Titulli i këngës 06-19-27-12-2-2 Kloja Howell do të kënduaj në strings tani në mqesë Kur të kthejhemi, do të kemi anagramën e ditësotme Do të kemi edhe lojnë e censurës Më parë do të jenë lajmet e orës të të të me jonën Në këtu në klav e femën e një një shqipikatë We both go Don't need to talk to each other We got codes Have a bit too much to drink Say hello We're gonna No bad but fuck you no know, strings on your hair Do you fuck your nose strings and your hair off? I'd rather be Pokalit e nga Jess Glein, mishtashur Clean Bandit e ka këtë këng Rather Be You, edore ashtet e 7 minuta ju jeni me kruin e më qesit, balet e klap e femni 104 edhe në kruin e klap të vëzun e mblend i këtu bashkë me jerin, me aktimin, me Olton dhe Melorin. Jesse. Sot Shqipria bën homajë për uh, zërin e artë, të pa diskutueshëm uh, humbjene malë e dva qezeles që dje e morën vesh sot në teatrin e operas dhe baletit do të këtë homajë gjatë gjithë ditës mm -hmm. që a mënyra se si është organizuar e ngjit edhe një herë të fundit vaçen në sken ku njerëzit do të shkojnë edhe ta respektojnë për shkak se ishte ajo sken ku karriera e saj nisi u formua dhe u bë madhe aty ajo bë, mm -hmm. u bë mm -hmm. u bë madhe në teatrin e operës dhe baletit ajo ishte skena ku bëheshin mm -hmm. festivalet dikur kështu që sot ju mund të bëni homazhetuaja pikërisht atje gjatë çivitjet tek pallati i kulturës në qendër të qytetit në sheshin Skënderbej. Ëm um, <coughs> kemi një lojë censures si çdo mëngjes në këtë or, kështu që Altini e ka fjalën e censuruar gati. Objekti i lojës është i thjeshtë, do dëgjojmë një klip që ai e ka zgjedhur nga një personazh që ai e ka pikhasur dhe duhet që ne të bijmë në të se cila është fjala që Altini ka fshirë. Le t' shohim. Dobë tani fjala e censuruar në e mikesit, api një veshët, stop censurës Jo, unë ne nuk, nuk kemi dhe një mua beshtu personal, shivim i ati e m**** e përshëndesim njerë i tjetërën mhm, mm oh. kjo është Andosi është Andosi? andosi. Po braz, okay, se unë e mora vesh edho nga kjo klip që paskander thashe themet që Andosi me Emma Andrean paskandit shka më shumë sësa e jam pëtë lishën, për nisën Sigurisht keq e ka. S'ka zgjedhën nëse po, ideja. Pse duhet po, marrë njerëzit me jetën personale? Pse tash i marrin njerëzit. Kan kur s'kemë çad merrsh? Don't merrsh. Anders i thot që ne skemi asgjë. Thot në shipi vetëm. Pip. Vetëm pip. Vetëm pip, pip. pip dhe ku? Okej, a dhe tani. Po sigurisht. Jo, unë ne nuk nuk kemi asnjë muhabia ashtu personale. Shifemi atje. E përshëndesim njëri teatrin. Kaç? 069 2070222. Nëse mund ta dini. Vendi ku ata i binde që të shiheshin normalisht ishte, ishte. në Pip, ja. në po e themi. Pip. Pse në... ku? Po, okay. Mirë, po mund të përdorë një fjalë, tash jo mirë, merret vesh, special për një spektakël televiziv, po se çfarë ka përdorur Andosi si, si fjalë, kjo është kjo është lojë. Është lojë. Me mm dëgjojmë -hmm. ndonjëherë në fundit. Jo, unë ne nuk nuk kemi dhe një ma ja m... kaj, ma, dhe të një muabë ashtu personal. Shifemi atje. Ju falëndesim njëri teatrin. Ne kaq. Moham duke të thjes. Ti duhet të definosh. Ne çojmë nëse e gjen njerëzit. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Ëkjo ishte një nga ngjarat e tjera, me që sot kemi edhe hapjen e lojrave olimpike, olimpike dimërore në Sochi të Rusisë miqdashur, uh... ku më sa duket të mungon Kosovë. Mongon Kosira, Mongon Kosira në program trimav. Një problem tjetër për shëmundin që shë Sotçi kishte në lajme ishte fakti që ata kishin vendosur para se të uh, fillonin lojrat që do të helmonin gjithë qendrën e rrugës, oh. sepse kanë një problem me qendrën e rrugës ngjashëm me me qendrën e rrugës uh, në Tiranë, por ata dhe jo vetëm në Tiranë, por ata venduan uh, dhe alarmuan rojësit e kapshëve në të gjithë botën sepse thoshin po no, baba, no problem, no problem thonë. No. Do i helmojmë të gjithë. Do i helmojmë të gjithë qendrën. Ham ham. Non. Atë marsë. Edhe edhe ata thon çfarë thua more. <laughs> Do harmonin që ata janë edhe sigurisht sensibilitetet e uh, ndjeshmëritë perëndimore u prekën nga kjo. Se i kanë kaluar fazat kur i hanin që <laughs> në Londër, kështu që kështu që më tani është tetë gjem. ë Dhe kjo ishte një tjetër mm. uh, Një tjetër akoma ishte qërshtja e homoseksualizmi Nuk edhine po, po. se keni den Por uh, një një një një Dë zidhim, dë zidhim Ata i kanë zidhur në soshtu <laughs> Nuk ka Aji nuk ka uh, bë, Shfar ka ndodhur në Rusi Këto kote fundit ka kaluar një ligj mm -hmm. Ky ligj ndalon propagandën homoseksuale Që thot, okej, okay, nuk dënon një një një një një që fësa i është homoseksual Por ti Nuk mund të dalësh në televizor për shëmbull Dhe të thuash të drejtat gej Si që ka filluar në do dhe rëndon mm -hmm. Edhe në vëndin ton Edhe në mm -hmm. perendimi këto mm -hmm. i ka galuar 30 vjen për par Ando shëta edhe të samë për par ta, ta, ta, Por gjithëse si Ata thonë që nuk lejo Sepse thotë rusi Ligi rusë thotë fëmijët të vejgjil Që nuk kanë seksualitet Se janë, janë të mitur akama, bon, Nuk e dinë mund të ndikohen nga ato që i shikojnë në televizor dhe i bëni juve gay, zotrinë, të në ta duke, duke folën të të për shak që shështë gay. Një mm -hmm. Kështë që me këta ta i kanë kan dhe nëmëpër, kjo <laughs> hejqë edhe lirin e fjales edhe i do nëmërë një, <laughs> një këshu problematike. Kjo është e, e thënë në vijat të tranqa, kjo është mm -hmm. problemin që kanë ata atje. Edhe të një që anë do të shkjojnë që shumë nga atletët që do të shkojnë atje, Disa për shon prej amerikanëve, disa emisione që dëgjova lidhur me këtë, janë gay. Jan gay, ose janë thësh gay, janë gay me me krenari. Më se der. Dhe dhe thonë që, o jo, unë do shkoj atje thotë ai dhe unë do flas. Do të bëj kamera atje. Dhe mëun që unë jam gay dhe s'e kam problem fare, të tjerë të tjerë. Por me liçin rusi bën që takti vjen prangat aty. Jo, normalisht. Do të thonë se ai folin, çuçi që kjo është interesante, do të shikojmë nëse do të shpërndajmë bashkim medaljet edhe edhe prangat reale. Ku i dëgjom tani? Nëse nëse do të ketë ka një gjë interesante nga soçë dhe pastaj vjen ajo e e kamerave nëpërdushe. Zyrtari thotë kemi probleme me kjo është pak egzageruar sepse të pisë të intime in nuk e pse të survejosh dikë. Zyrtari rus po ankohej për sabotim dhe ka thënë tekstualisht ne kemi thot ai video surveillance. Video po për përdor fjalën që ka përdor ai për për video përzhimi nga hotelet që tregon thot njerëz që ndezin dushin E vën ato kokën e dushit drejt murit, pra që të bjerë uji në mur, dhe pastaj largohen nga hoteli gjithë ditën dhe dalin zero. Mhm. Kshu tha, e kemi me video. Vetëm ersh. Gjithashtu, askush nuk mor pastaj me problemin e <të mesma. laughs> që, morë, problem ujit, <laughs> që në zonë që nga që nga ish. Po ja, ton. Dhero që hapja sot do jetë shumë e bukur. Me lojrat me siguri fantastike. Faleminderit. Avici, diktit to you. So I never I should have seen it coming Caught me by surprise Wasn't looking where well. I was dedicated to you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 Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 2070222 Mesazh dërguesi i parë fiton një durat. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëjesit në Club Fem në 104. Hello. Osht natë. 10 minuta jemi me klubin e mëjesit në Club Fem 104 dhe në kranin e Club TV. Good morning. Ju s'keni ardhur? Bonjour. Bonjour. Kalimera. Kalimera. Okë, okay, në rregull. Dua t'ia ja falen njëri tani një, për një nga historitë e saj. Dua t'ju dorëj gjithashtu një shtanshur se ne do të çojmë një çift në Berat, nëse merrni pjesë në shortin ton. Gjithçka që duhet bëni është të dërgoni emrin tuaj bashkë me fjalinë dua Berat në 069 2070222, nuk kushton absolutisht asgjë për juve dhe në fund të mesazhit normal. Jeri do të treshënjë një emër nga të gjithat ata që do të mblidhen me këtë fjalinë dua Berat dhe ai do të fitojë udhtimin në Berat çift, shëndrimin në mm -hmm. hotelin Castle Park, darka është e paguar ndër Atyre paguar, dhënë, në të është e paguar, domethënë e gjithë romanticiteti apo romanca është i paguar. Në shkurtë fundjavës është <laughs> e garantuar. Kështu që i veri Në kohë do t'ju të tregoj një ngjarje të paszakonte dhe nga pa kujdesia mund ndodhin një gjëra nga më të ndryshme, siçi ka ndodhur një gruaj e 47 vjeçare në, në lindje të Kinës, jo Altini. Bëhet fjalë për qytetin Jingdao. Një grua ka pasur probleme me gripin dhe për këtë arsye kishte marrë një ilaç për me pika për sytë saj sepse i kishte I, uh, me probleme. Çfarë ka ndodhur është se e, e merrte gjithëkohs me vetë ilaçin e syve sepse për shkak të punës që kishte duheta përdorte edhe gjatë orarit të punës, <laughs> por Shëndet, fjellë e vërdet <gjë> Por në një moment se tërë <gjë> Kjo kutia e ilacit të syve Nga sonte me në gjitësin që ajo kishtë në Tryezën e, e punë Ma zotë Gabimisht Në dhën që të hishtë në syve saj Ilacin e syve Ka hedhur në gjitësin E të <gjë> në të <gjë> keshën për këtë arsye është dërguar në spital, por fatmirësisht nuk ka pasur asnjë lloj uh, komplikimi, uh, nuk i ka ndodhur asnjë gjë në portretin e saj, por dashu i është dashur një ndërhyrje për shumë orësh, që mjekët të fillonin uh, vetë të ia hapnin ngadalë pjesën e ethepallave të syve. Prandaj duhet të keni kujdes me gjërat që mbani afër dhyrës në punë. Oh. Ndonjëherë pa kujdesia mund të ti japë edhe dëm të kësaj forme. Kështu që kujdes Altin. Faleminderit. Me ty e kisha Altines, ti ndonjëherë haron. <laughs> po po, alëtini i ka të gjitha Falim <laughs> dhe tha, Dhe da kemë parë su shkushilën të ndë Tërkoj e migati për një anagram për ditën e sotma mm -hmm. Anagrama Në klubin e migjes <laughs> Voila Dhe fjallas oh. Rakato Rakato Rakato Rakato 0692070222 R A K A T O Rakato 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Rakato është anagrama e ditës sotmen klubi në mëngjesi është e prandte kujdes çu që doam ta mbajmë lirshëm Rakato Rakato Rakato Ti nuk don të diç Ok, kjo është për të të nësot me anagrama 069 20 70 22, 22 Qar ka fituasi 069 20 70 22, 22 Një kontrol të plot në spitalin amerikanë Shkëllqyëshëm, oh, një kontrol no, bravo, të plot në spitalin amerikanë për fituasi Ndërko uh, Kemi miçdanshur edhe lojen Icon Pop Song kune uh, vendosime lotinë i këngë Dhe ju javim ju shancin Në thonin se cila është kjo këngë Kjo këngë që ne kemi tani është e njër Titulli saj kërkohet është nga Jessie J mm, mm, mm, mm, mm, E, e sang dolta është Domino bravo! Kushe ka gjithu Romina dhe fituar një kupon të këtirana rock Rock Tirana Bravo, Romina, bravo Për du kacavjerër Domino të këtë Do shkëtë të këtë rock tirana është mm -hmm. palestra e kacavjerës në bërmur e palestra e alpinismit Mishdashur Mënë të mësoni atje Qonit e kelementat e muon për qena jo është Së të vitë shu e mirë Së të vitë shu e mirë, po Ather. Titlul i cângës. Ta ra ra la la la ta ra ra di ra di na Ta ra na na, na, na. 69, okay. <laughs> Silla, Sina, line, 069 20 70 222. Okej. Cila cila është kjo linjë? 069 20 70 222, 22 069 20 70 222 22, tani është koha për të dëgjuar muzikë midis dashur në klubin 8 e mëmësit 8:22 minuta ka ora. Në këtë moment e ju përshëndesim nga valada Radio Club Fem 104 edhe nga ekrani i Club TV-s.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 jesë që ne ardhur këvenim pjesët 8:26 minuta kanë në këto momente po shkon 8:27 dhe është koha më i dashur për të takuar një personazh tjetër. Të të Alo më mpiesti. Jesë. Momente. Kusheti. Jesë. Esti. esti. Esti. Gana wow. gana fletesti. Gatirana. Gatirana. Esti gatirana. Ai madhavejo sa. Esti. Esti që pasul Kishor në shpejtë. Kur je zgjuar? Sa ka qejë zgjuar? A koma, a koma me Zoom, Zoom Lusiti. Po, mund vëm pak muzikë ja, pra Andre për festën, ja, ta për, ja, ta bëjm, ja. ta bëjm që mos sa marr vesh që është zjuara po. Apo po flende. Megjithatë, me në këtë ëndër esti ti ke feature në ëndër gjithmonë. Ëh, mm -hmm. um, dhe çfarë ka feature esti në ëndër? Një udhtim në Paris. Një oh, sa bukur. Wow, wow, wow. Pickohësi, po pickohësh të shihë do zgjohesh vetë. Nice one. Të lutem, çao. Ciao. Mmm. No. Jose është 3 rreshti, mbyll sytë tani. Je bija, je bija hota. Ju kuponte palestra Rock Tirana. Okej, faleminderit. Kemi një kurs më i fortë. Ah, mund viçi sot? Sot është ditë duratash, nga ora 1 deri në orën 2. Ose, ose pas orës 6. Ose pas orës 6 tek Rockneri. Ciao esti. Merpasim telefonut bukurin. Okej kur zgjodaj ato do të kuptoj që që ishte raj. Do të, të pitet, ndoshta në pohi... se mban mend edhe që telefonojtë ne. Po, u, sh, okay. pa, ka mundsi. Ka mundsi. Mirë, <gjës> okay. Ëh, uh, a ka ndonjë opsion atje, a kanë tentuar njerëzit që të zbulojnë se çfarë është fjala e censuruar sot uh, në klubin e ngjesit? O, ka. Kan thën parlament. Parlament. Në parlament, po ç'në Andosin me? Kan Andosin parlament. Një sekond para se të dgjojmë të gjitha ato versionet, dua të dgjojmë një Andosin vet. Pastaj dëgjojmë se çfarë thon. Po. Le të dgjojmë. Un ne nuk nuk kemi dënjë më habashtu personal. Shifemi atje. Jam... E përshëndesim në teatri. Shifemi atje në parlament, jo. Sësi ando si nuk shkon në parlament. Në skenë? Jo. jo. Jo. Në dancing. Jo. jo. Kjo mund të ishte. Në palestër? Jo. Edhe kjo mund të ishte, se bëjnë shërbime në shërbime. Kaç kanë thënë? Në spektakël, uh -huh. në palestër, në, në spektakël, jo, nuk është asa. Okej, okay, kujtë, sku tjetër, mirë, ç'a bën ata? Se që si thuhet, që ti jesh balerin i mirë. Duhet të shkarën, duhet që të bësh të të shkohsh në parlament të, po, të dhe. Të po, duhet shumë përpjekje apo jo? Po bën diçka, po. Po. po jo. Okej, okay, në rregull. 069 20 70 222. 22. Rokato. Rokato, është anagrama, është rakato është anagram i ditës sonë. Mfal. Rakato, po. Nëse më pëlqen se sikëve ndosur gërmat. Rakato. Pëlqen se sikëve ndosur gërmat, çunjëra si mbas tjetrës. <laughs> rakato. Rakato. Rakato mund të mund të gjendet, mund të gjendet, nuk është e vështirë. Dhe dhe Jeri, mua m'pëlqen shumë. Hahet. E di. Po. Okej. Okay. Shumim. Dhe Jeri ha shumë, do të them. Po, tinë e vërtet. Ma dje i pide lëngu Po tjetër Sa informuar që i ati Ma dje e grinn <laughs> E bën feta feta Jo lta jo Feta feta Jo bërë bashdoni Bërë qeta kjo Qar tjetër tjetër A tini i di më mjërë të gjërë E dhe më pak u dhe iso e mjërë të lini A tini kemi ekspertin e rakatos Në klubin e më gjësit Faleminderit shumë. Mirë, do të shkojmë tek muzika se sot është e premtë, është e premte muzikore, miq dashur. Ne do të kthehemi pasaj me lojra kuizë e gjëratira. Është 8:30 fikse në këtë momente. The Black Eyed Peas do të vinë. Kjo quhet My Humps, fort e famshme, nga albumi i tyre i dytë. Shumë bukurës. Ja Gugin, Black Eyed Peas. What you going to do with all that junk? All that junk inside your trunk? I'mma get get get get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. I drop these praise it. I do it on the day. Let they treat me really nicely. They buy me all this ice. Don't cheat and shit i see no but they keep giving so i keep on taking and no i ain't taking we can keep on taking and i keep on telling straight in my lane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 What you going to do with all that junk all that junk inside that trunk I'mma get get get get you drunk get you love drunk off my hump What you going to do with all that breath all that breath inside that shirt I'mma make make make make you work make you work work make you work Ah, să șoc pe Maria. Oh, oh, spend so time, yes. oh, yes. oh spending so, uh. time moment. <laughs> hey, hey. Money, money. Ah, George and my hums ng Black Eyed Peas, mișdashul. Okay, ă pentru să te văzdam programul. Ce ok. Iacă aker. Së shëmirë fije. Ezi, a shikoj që rrizi kështu dhe ja bën kokën sikur nga një armë. E varkoll, kështu si çfarë është ufat. E vaje si zag. Çfarë kemi? Kam kaluar një mbrëmje të mrekullueshëm. Më ka mirë. Po tani nuk tregohet me kjo, por <gjë> di, Altini, çoj <gjë> kampier koktelin tim të preferuar në një bar të mrekullueshëm me njerëz fantastik. Do t'i ta dini se ku. Tashi, kështu siç e bëre ti, edhe sigurt të themi joneve, nuk na bëson njerëj, kështu që. Sa tek Padam Garden Bar, një vend fantastiku duhet vishat e tim. Edhe ti Alta, oh, shumëën vërtet. Po, shumë shumë mirë. Edhe ti Olta, të gjithë së bashku. Ës fantastike. Ka kaço? Ka muzikë shumë mirë. Ka ë kokteile shumë të mira. Ka edhe njerëz që janë ndryshe nga nga të tjerët. Janë të mrekullueshëm vërtet. Po. Po më e çnë thamë edhe kurierët që janë kurierët e prante. Kurierët thotë janë ndryshe nga të tjerët. Janë të veçantë. Kush e di si janë? Ah falemnderi dhire. Të diskutoj. Jo, po të, po të. Po të, po të. Po të, po të. Nuk do, do, e e mjëzë, do, se, do dhajë, të lajmë emisione mëngjesit, ose të them një emision daje. Pe pa dawn. Nuk të bëjmë të dyja, pse jo? Hmm. Okej. Okay. Mirë, uh, falemnderi dhire. Për, për për këto inpute interesante që ke. Ë jeni. Korrim me inpute. Dgjova ti ministrin e ministrin e Bushs që plisë për inpute. Ati që mbush tallën në fshatar. E u fundi tashi. Të, <laughs> të gjithë kuranikot, se çfarë do të thotë? Om bu kruaja edhe un se asu si meve tashi se input, nuk e di se çfarë do të thënë. Kam kaluar 12 vjet në Amerikë arti, <laughs> por nuk e di se çfarë do të thënë input. Input ja <laughs> ta i, thamun. To input është, inputet, hai, është të shi, të toka. Është toka. Do të futosh farën ti. Po, e fut farën. Input, farë. Pata e diu se input. Të put po, putin, po e janë, hyrjet, po për çarë do me thënë, se a do barën nga konteksi se Futje Ka inpute edhe në psikologi ka inpute, por shumë po e jam, jam i mendinit që si janë të njetat inpute si is, në bëqësi po. Por okay, që si. po, atë drejshin ja këto inputet Hajdo me revesh, po, në do një fjadori ri për këto Po të ishtë ta mexikanë në shabë Oke, unë të temë dhe ta outputi këto mua betë, se <laughs> nuk ka guftin Inputet, oke, okay, nëjse Shushë, um, po shikojati shka <laughs> <laughs> Shikojni këto foto A është jeta shumë interesante. Po. A është një polic? Duke i vënë prangat një zjarfiksi. Një zjarfiksi. Oh, po pse? Po pse? E frazi doan ditë pse? Sepse të dy janë në ndim të të komunitetit. të komunitetit, por uh, gjithsesi ka ndodhur diçka që ka bërë që policit arrestoi zjarfiksin. Që ndodhi një aksident me makinë në autostradë dhe aty shkojnë në në tim të shpejt ambulansat, zjarë fixët, zagonisht, e sigurisht dhe policia. Tam. Dhe këtu mund dëndodim do një herë dhe keqë kuptime. Historinë do e të regojnë më vonë. Këtë është e thjeshtë. Këtë tenina, bonin putin këtu edhe në atyre, po nuk ka kuptim. Këtë ndonë dhe që ashtë imputin, morën dhe që ashtë imputin. Këtë këtë i putin. Shkojmë tek Musika të animi shdashur në klubin e Oh, një sekund, një sekund, një sekund, një sekund Bajem, bajem, bajem, bajem, Robi Stop, stop, stop Një sekund, Robi Ne të digjuam këmve nga Black Eyed Peas Vetëm për të vën këta Vërë pak të Ta-ra-ra Më në në në ma mani, mani Ta-ra-ra-ra Kus e ka gjetur? Oka? E ka gjetur Rina, fiton dy bileta për në Cineplex Bravo Nishe Rina Nishe ma e hams pra ma e hams që sa po t'i gjuam Rina ka fituar dy bileta për t'vajtu në Kineman Cineplex Bravo Tiru. Kjo është e radhës në Icon Pop Song Mishdashur E t'i gjojmë në këto me ndër klubin e mqesit Ja të gjenë Duhet artisti 06-9-27-12-2 DJ, let it play <coughs> Do edhe artisti Te e mbasë përnë kjubinë mqesi tani është Ko a për Robin Thig Bash me T.I. Pharrell He he he He he he në 8:43 minuta jemi me klubin e mëxhistit në klub e Fem 1 ishin 4 dhe në ekranin e Club TV's ka mbritur momenti për lajmet sketch me Altinin. Studentët e sapo diplomuar gjejnë punë në botën e kafshëve. Një raport Një raport i fundit i Ministrisë së Punës tregon se shumë të rinë, të cilët janë diplomuar vitet e fundit në pamundësi për të gjetur një punë për të mbartur në treg, kanë nisur të ushtrojnë profesionin e tyre në botën e kapshëve. Njau. Unë kam mbaruar për punë sociale në vitin 2012, tregon për klubin e mëngjesit Esmeralda Shahini. Po momentin kam nisur një projekt për zgjidhjen e konflikteve midis qejve të tufave rivale. Funpur njerëzit ska, kështu që po i aplikoj diën tek qend, thot ajo. Gjithashtu një tjetër aspekti punostime, shtonë Smeralda, është ndima që japim për qenushet e reja që gjende në situata dhune në familje. Nërkohës, si pasë raportit e Ministrisë të punës, rrethë 27% të diplomuarve në Universitetit Shqiptare janë pushtuar si të pa aftë në organizatët të ndryshme kafshës. Palim dhe rritë alëtirin. Ota kemi situatë për të zonë? Kanë gjithër fjallën e të nësuruar Mozi a futë golë Në potën e kaushëve I e mi pak Kanë thënë prova Prova, pravo Prova Nuk kemi dhe një mua beshtu personal Shifëmi atë jam prova Ok Qështë e ka gjithër? Ka gjithër orienti dhe feton një durat nga elektronik line Amë dosim i gjithë dashur nga Dancing with the Stars në atë klip Bravo i qof Mirë Unë kam një kvits me sëri sot në klubin e mqesit Që duat angre tani është ga Tabela e mentele e Yevir. Tabela periodike, mi Jason. E di thon që ka ditëlindjen sot. Ku vetë <gjurë> takishte? Kujdes, duhet ta kishte. Kur thua dje duhet ta kishte. Ka lindur një ditë më, më parë. Ke, atyre, si mente mirë. Duhet ta, ai do ta kishte, por ju këtë mund ta keni në përgishte. Absolutisht po. Po ju vëcem mund tani. Mhm. Mund ta keni në përgishte. E ka numrin atomik 47. Dhe në tabelën e Mentelejevit mm -hmm. ka simbolin AG. 06-19-2017-1222, dërgonë mesajet uaja. Mund të keni në përgishta. Shumë e thjeshtë. Në tabelën e Mentelejevit ka simbolin AG. AG. AG. <gaining> Ag. Numërë atomik 27. 06-19-2017-1222. Në i tërgohem pasa historinë e të mërshme nga Franca, Uh, Për po kë dy histori ti? Ai është. Kam edhe Zefixin, po. Edhe kjo e Francës. Kjo është shumë e bukur. Ehm, um, kjo e Francës. Kjo e Francës. Mund t'ia ja tregoj më pak fjalë? Pa. A doni? Doni që i kemi? Okej. Okay. Atëherë. Ço <laughs> ka ndodhur është? Janë dy çuna. Kan vendosur që të vjedhin një argjendari. Mm -hmm. Dhe do t'ia ja dalin. Kan një plan shumë të mirë. Gjemojnë një grua që punon në argjendari, 56 vjeçare, deri në shtëpi. Kur kjo është pranë shtëpisë aj, mande ka futur Çelsi në derë, ata mm. futen brenda me ta në shtëpi. E shtyn brenda në shtëpi dhe e marrin pengë. I lidhin në një karrige atje. Ëh. Mm -hmm. Dhe e mbajnë lidhur dhe fillojnë t'mërojnë. Qoftë uh. me kërsinë me ndryshmen. Në momentin pasaj i vendosin një Qese. shamit madhe në kok A, dhe i thonë që do të hedhin po i hedhin benzinë, miqok për ta djegur. Oh, në fakt po i hidhin ujë, nuk kishin benzinë, nuk kishin as armë, ishin çuna shumë të mirë, kështu, nga një ran. Por por ajo e besoi që kjo ishte që ishte benzin, ndoshta nuk e di si ja kanë bërë me errën apo kështu, por gruaja foli. I tregoj gjithë. I tregoj gjithë. Dhe çfarë ndodhi është një njeri nga dënt, shkon dhe me informacionin që ka hap derën e agjendaris, merr gjithë ato uh, bizhutti që kishte për të marrë atje. I merr ti tjetri telefon. Ky tjetri rindëruante gruan në shtëpi që është e lidhur te Karriga e Sarti. Ky tjetri apo them çikmak kështu. Në momentin që ai thotë hajde, thotë dil se mbaruan punë. Ky e, uh -huh, e zgjidh gruan dhe i jep një puthur në fytyrë. I thotë m'vjen shumë keq, thotë ne nuk e bëm, nuk donim të të dhe nuk ishte asnjë gjë, po shpresoj që ta kalosh ta kalosh mirë. E puthin faqet e iku. Dhe kjo puthia në faqe, <të> i ka kushtuar atij burgun. Oh. oh. Po, sepse me të mbritur forcat e policisë kanë gjetur me pambuk oh. kanë marrë nga pshtyma oh. e tij, i wow. kanë identifikuar <të> sa punojnë sa tuaj të të tëre. Për disa muaj është dashur që të bëhen testet, më në fund testet e ADN-s kanë prodhuar Një rezultat Sipun? që është kjë, a i është, është arestuar dhe ka pranuar gjithë wow. oh. shka Tha që e bërra, e putha, sepse doja i a, ai, ai. që t'ja lecoja traumën Por kjo se si ka ullur as pak të nimi Të shi janë dhe një traumën <laughs> Kaq, kështë historia me puthjen Mos e puth, armikur Kër? <laughs> të e ima s'pan klujnë në mqesit, mishtar që ju pëshëndesim nga valit e radios Klab FM në 100.4 What's up? different day tell me that i'm run 25.12 minuta, vazhdojnë të jeni në shqoqërin e klubit të mëgjesit, në klab FM 100.4 dhe në ekranin, në klab të vëzë. Mirë se këni ardhur? <gjohet> Mirë se ju gjetëm? Duatë të të rve një histori të cudish me blendi, e tjela ka ndodhur në Rio de Janeiro, duke qësë temperaturat mm -hmm. ato janë shumë të larta. Në rrego? Kompanit, disa prej kompanive, ka vendosur një liqë të rri, ku nuk i lejonë, punonjës që të veshën pantallona të shkurtra. Jo pantallona të shkurtra, ju lutem. Madje kanë një kod veshjeje ndryshe pavarësisht se temperaturat janë shumë të larta dhe ndoshta janë jo komode rrobat e gjata, pantallonat e gjata. E kuptoj. Por çfarë ka bërë një punonjës, një burr i cili është revoltuar nga ky ligj i ri që është vendosur sepse është shprehur pikërisht temperaturat janë shumë të larta dhe Së, Si mund të bëjë unë gjatë? Ne kemi nevojë për air conditioning. Çfarë ka bërë? Çfarë ka bërë është që është paraqitur të nesërmen në kompaninë e tij. Super fresh. I veshur me çfarë do thonë jua? Jo. Me fustan e. <gibli> Na e thuar. Me fundin e gruas e ah, tij. <gibli> oh my god. <gibli> nuk janë pantallona <gibli> të gjata, nuk janë pantallona të shkurtra. Por fundi Fundis... është diçka që është brenda ligjit, është një aksesorçe e përdorur. Nuk kanë të kishin lejuar fundin atë. Normal. Që, që, që ky, a e kuptova. A është gjeza që ky do të rri me pantallona të shkurta nuk rri dot, kështu që ka se të fundi. Ka gjetur fundin dhe është një gjë brenda ligjit, nuk ka asnjë lloj problemi tutaj. Pavarësisht se kush mund ta veshë fundin, un jam komod dhe nuk kam se të sikletosem nga këtë drapra të larta ndaj është futur dhe është paraqitur në kompanin e veshur me fundin e gruas së tim. Dhe menjëherë u pushua nga punë. <laughs> jo, nuk u pushua. Jo, më shok. Puna, jo, por... jo, po... jo më shok. <laughs> Shokëra shikonin me zili. <laughs> Fillimisht ka thonë Roja e kompanis Kurpe nuk më lejonte të hyj. Ku bërni dot juve? A do të bëni ndot atësh kontraktuar të gjithë. Mirë, faleminderit deri. A si jë blendi? Këtu doa, kanë gjetur zgjitin brenda ligjit. <laughs> Atëre. Goca, na kanë gjetur gjë. Më parë duhet të them që kanë gjetur rakaton. Rakaton, se se kemi... rakaton. Ne do të themi, të na pikë meulta uasë. Të rontëraldim dhe premte sot kush e ka gjetur oja Ës karrota dhe e ka gjetur Erlindi i pari. Vetoni kontroll të plot në spitalin amerikan. Karrotë, karrota. Blendi e vizatoi një karotë. Ja njëolta, ja ku e ke. Karotë, e cuke. E cuke apo portokall? Ra gato miç dashu, ra gato po ska portokalli. Do portokallit? E desha. Imagjino, s'ka gjë. Ta vëmë ta vëmë në portokall. Gëmisëta. Përdoret sikur është portokalli. Okej, okay, në rregull. E imagjinoj. <hk> Mishdasës racakëtojse karrota, ndërkohë, kishim këtë melodi dhe kërkonim emrin e artistit të cilit i përket kjo melodi. Kanë thënë Rihanna. Po, janë të saktë. Kanë thënë i pari Niku fiton 2 bileta për Nosin Plex. Bravo, bravo, bravo. Vajza nga Barbadosi. Rehona çega, Rehona. Atëra tjetra vjen tani kujdes në Icon Pop Song ne luajm një melodi, ju duhet zbuloni ose titullin e këngës ose, ose artistin që e ka kënduar. Kjo është var kërkon aplikacioni, unë nuk kam gjë në dor, kështu që kur shtyp butonin do marrimmersive çfarë do të kërkoj? Kërkon titullin e këngës. Titull i sekonda. A dëgjojmë edhe një herë. Do të bëj një shkëm granit i <laughs> mish dashur. 0692070222 Ëh, e vështirë. Ë, e vështirë. Ëh, hiç ëh, hiç për momentin. Wa wa wi wa. Okej, në rregull. Ndërkohë që kishim, miq, kishim edhe diçka tjetër. Kishim një pyetje nga tabela e Mendeleje, tabela periodike, dhe unë kisha pyetur cili është ai elementi që përfaqësohet me simbolin Ag dhe ka numrin atomik 47. 47. Është argjendi i saktë. Saktë. Ka gjetur Bravo, Marvi dhe shop. fiton dy bileta për Oceanplex. Bravo, Bravo Marvi. Okej. Okay, kur të kthehemi do të kemi një tjetër pyetje kimike, tani ka muzikë në klubin e mëngjesit. Kjo është Ready for Your Love nga Golden City bashkë me Mne okay. Mne K. Mne Mne K. Ready to depart from what make me blue. Ready for my heart to let you do.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 Ready for my eyes, to see the light, but most of all, most of all, I'm ready to be strong, knock on my fears, I'm ready to be wrong, so I can be right there, I'm ready to belong, and shake my cares, but most of all, by my side by my side the stars burn bright everything has changed between you and i i was so apprehensive but i don't know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 I'm mad down like down the no and lay in the moss said, today it's a noo day I'm looking for no prize I'm trying to survive I'm trying to take in this loss But the clothes don't make the man and it's the man that makes the clothes and this board doesn't end there's nothing left to fight and I'll show sure you Piri, piri, piri, piri, piri, piri Këm njësë pjesë në trejtë të <fari>? glumë të mëgjesit Për këto të prendet të datës 7 shkut So Filus <laughs> London <laughs> Që farë? Ishte kështë që këndon dhe jeri Filus London mëjë Jeri Akuma nuk jam suar <laughs> me mbjene atje Me mbjene atje Me mbjene atje Ja, të gjek të këngën Përko a titulli kësa këngës jeri Ka di të shka kjo që e bënd një orë Shka di të shka bre Ha, ha, ha, ha Cila është, në kemi një orë, orë dhore Për atë që do të vi pari me përgjishën e sak për uh, këtë këngmi Shda shukërkojmë titulin e kësaj këngë mm. është i titul me dy fjallë Dë fjallët kanë se cila nga katër gërma oh. Titul e ka dy fjallë, se cila nga fjallët ka katër gërma Kjo në është ndim. i ndim Në kemi një përgjishët e sak të kërma jo, no. Ja, mund të jatë vetëm një ndim, kam vetëm një gërma mund të zbuloj mm -hmm. Fjalla e dytë fillon me bë oh. Fjalla e dytë fillon me bë Janë dy fjallë, titullu i kënges ka dy fjallë mm -hmm. Se cila nga fjallet ka 4 gërma Dhe fjalla e dytë fillon me bë mm -hmm. Oke, okay, ka shëndim kam për juve Ka shëndim kam Do tjuftojmish dashur se ne do të luajmë një çift në Berat sot në klubin e Mqjesit 069 20 70 222 për të gjithat ata që duan që të bëjnë pjesë shortit në orën 9 10:30 10, 10 10. 9:50 10. minuta ne do të do të hedhim shortin këtu një çift do të shkojnë në hotelin Castle Park i gjithë fondjava është e paguar do të hanë do të rrinë falas atje do të mund të bëjnë një shëtitje në malin e Shpiragut nëse duan një hiking të organizuar mm -hmm. ka pas sa vizita në Kalane Beratit aty është edhe muzeu Jonufrit ka muzeu nografikë ndesa që rata tëra që mund të shihen në Berat. Xhamia është është kisha gjithashtu. Ëm um, sigurisht dhe Çeba. Po mund të hash. Për guidën për guidën e Çepave unë sugjeroj Altinin. Kaposh me, pshish me kaposh atje. Po, që të kenë të, të, të, të ndërtimament. Po. Në rregull. Okej. Okay. Në atërë Ikim e Jo, nuk ikim ne Në rrinë berat po, Në beratë për në rrinë Në rrinë Në rrinë Në rrinë Në rrinë Në rrinë Sa kesh kuptime ka mes nesh Sa kesh kuptime ka mes nesh Po pra në cudi të gjithë nuk në njojë mojtë Ka të <laughs> që shkon <shum> të këne Në rrinë ra ra ra ra ra ndërshora altin ke të drejtë atëra mundet që të bëjmë një tjetër nga një tjetër quiz nga tabela periodike kësaj do na dërgoj ashtu historinë me zerfixin se po më shkon po më shkon mundet të tregoni sonin ty tash atëra Mish të dashur Kjo element është në pole position Në tabelën periodika Kjo është elementi që është në pole position A më në e përtheni këto inputet <laughs> <Shqipë> pra, Inputin <laughs> inputi e morën me zë qarise Hapë në vrim në tokë dhe fut një farë <laughs> A ishte inputi Në përgjithësi jam pranë. Është për po. është në krye fara. Në qyre. krye pra, e fara. Ne kam për pra ato Formula 1-shit, mm -hmm. apo si ç'i thjet në Itali Formula 1. Më jese, okay. Formula 1. Dërkohë, Formula 1 kemi edhe një një tekst i Kongos. Kemi tekstin Kongos, që është me të vërtetë, me që Rafaela mm -hmm. lidhet DC do ta them më von kur ta zbulojmë se si mm -hmm. me Formula 1 që tha Olta <laughs> tani. Okej. Okay. Kjo kang më i dashur krijacion uh, në një kohë caktuar kënga më e njohur e huaj në vendin ton. Po nuk po them për një muaj dy muaj, s'është mund të jetë një këngë rianës. Po them për një vit dy vjet, për një kohë gjatë. Për një kohë gjatë është një këngë e adhuruar e një artisti huaj, sigurisht. Dhe unë kam të përkthyer tani në shqip. Dekord. Ju s'e keni dëgjuar ndonjëherë në, në shqip këngë të shkënduar vetëm në anglisht? Dhe çështja është që ato lajeni dot se cilat janë kënga nisur nga fjalët. Gjoja është kjo është këngë e vjetër e vjetër E viteve të dhjetë ndoshta Dekord Kështu që kinin këtë parasysh To muzika në shumë Emision barok Komplet Ndijem <laughs> I pas sigurt Ndërsa ta marë dorën Dhe të u dhejshë drejt pistës Ndërsa muzika vdes Ditshka Ti ke në sy Më kujton filmat Dhe lam të mirat e trishta A ty Nuk do të valzoj më kur Këmbët fajtore nuk kanë rritëm Edhe pse gjoja mund të bëjmë kolaj E di që s'ta hedhë dot Duhet Të të mos kësha trathuar, mi kesh Të mos e kësha quar dëm shansin e dhen Ndaj unë nuk do të valzoj më kur Si që valzuam të dy 06-19-27-12-22 Dërgonë mesajit uaj Se cila është kjo këng Blendi po kërcendër ka Lëre, lëre Këtë e mbësua këllumin e mqezit Ani shkua për muzikmi i shdanshur Come live Vështilu i kësaj këngë nga Kromio bashme Toro Imo i E të gjojmë The Crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Hello! Mirësë të keni ardur, 97-10 minuta, së ora në këto me në thëmish dashu, ne e mjë mi klubi mqecit, që do të të me uve, nga 7-10 në Klab FM, 104, edhe në kërën, klab të fësë. Në e mqecit gjithë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Tud tud tud tud. Saq muzika ne zgjeni më me çfarë fjalë, duhet t'dërgoni mesazhet tuaja në 0692070222 për kërkesa muzikore. Gjithashtu mund i bëni edhe në vagjin ton Facebook, është facebook.konfeksionklubimqjesit atje. Dhe doja të thosha edhe të fundit, dua operant, do të hitet shorti mbas pak këtu në klubin e mësjesit mbas rreth 30 minutash fikse. Duhet vetëm të shkruani duoperant emrin tuaj, nuk ushton asgjë, dërgojeni numrin në numrin e telefonit 0692070222. Ndihem i pasigur, nuk e di nëse bën organizon orkestra Zaimi. Po me atë e kam Se di që është të vërdal dhe e, një, një, një këngët etjere, Një këngët Një këngët Një këngët Atëherë Nja ku është E shikajt Po na të gjamë Mësë do Mund të uh, vishë edhe Mund po, të vishë është Mëndë të shërgesa Mirë dakord Atëherë na të gjohë që atëje ku jem Na shkruaj Na shkruaj në 069 27 <laughs> 22 Ndihem i pasigurët Ndërsa ta marë dorën Dhe të udheqë drejtpistës. Kjo organizohej këng shumë e jon në vitet e 80, shumë e jon edhe në Shqipëri. Ndërsa muzika vdes, diçka ti ke në sy. Më kujton filmat dhe lamtumirat e trishta aty. Nuk do vallëzojmë kurr. Këmbët fajtore nuk kanë ritëm. Edhe pse gjoja mund të bëjmë kollaj, e di që sta have dot. Ajë ta Ergesa ndërkohë ashtu. E gjithë muzika e kanë çitur. Duhet të mos të të kisha të rathuar Një mikesh Të mos e kisha të quar dëm shansin e dhen Ndaj unë nuk do të valzoj më kur Si që valzuam Të dytë Të dytë Orke okay. sa nërgoj është Duket dërgoj mesajmë Sa të muke shumë më Por duhet sa e gjet. 069 20 70 222. Shkëta gëndoj, ka mundsi. Okej, okay, <gjithi> le të shohim se ç'do bëj. Kjo është tekst i këngës për ditën e sotmën, kur unë e përkthej një tekst këngë, këngë një nga viteve '80 më i dashur që do të vijë sot në program pak më vonë, por jo para se të vijë një mesazh fitues ndihme me këngën. Dhe këtu këngë. kemi edhe një seri kuicesh me elementin e përbashkët tabelën periodike. Pyetja që un kam bërë e fundi ka qenë se cili është elementi në poll position me elementi i parë në tabelë. Resor, thon hidrogjeni. Ëh jam të saktë. Hidrogjeni është saktë, numër 1. Këtë arjeti i parë fiton një dhuratë nga electronic line. Numër 1. Numero 1. Undercom, un dua të bëj një tjetër pyetje nga tabela periodike. E përmendëm pak më parë ton klubin e ngjeshit në gjithë ato, tani pyetja është zyrtare. Ëh. Mm -hmm. Këta elementët e ndryshëm, po. e vendosur në tabelën periodike. Ëh. Mm -hmm. Tabelën në mendje lejeve, si sho e ndryshën. Sipas cilës rradh mendosen këta? Çfarë çfarë rradhë mbajnë, cili është sensi? Por se kanë një logjikë, po. Ata rreshtohen sipas Ksaj, ose seksti. Tarë shton sipas ksaj ose si seksti, si doni. 0692070222 dërgon mesazhet tuaja. Po, bra. Cili është rendi pra midis dashur i elementeve në tabelën periodike? 0692070222 0692070222. Tani do ta dgjojmë antë historinë e zerfiksit, se kemi 20 sekonda. Okej. Historia e zerfiksit ka qenë <laughs> Kurse, është ajë vjedhërsa që un nuk dua atë. Do të dërgoj. Bëj shaka. Faleminderit. Çfarë ka ndodhur është kjo. Jemi jemi në shtetin e bashkuar të Amerikës, sipas raporteve që bën CBS-i në këtë rast, CBS lokal atje. Në njërin nga autostradat e Kalifornisë kanë ndodhur një aksident. Jemi në autostradën numër 805 në Chula Vista. Okej. Chula Vista, që do thot në Shqip Pamje pa bukur. Pamje bukur. Pamje bukur, Chula uh -huh. Vista. Ëh, uh, dhe çfarë ka ndodhur është që kemi aty një uh, zotëri, i cili i përket uh, Zarfixsëve uh -huh. dhe është duke ndihmuar personat që janë dëmtuar në këtë aksident. Vetëm se makina e tij, makina, kamioni i Zarfixit e ka vendosur në një pozicion tillë që bllokon deri diku linjën e shpejtësisë ose uh -huh. kursin e shpejtësisë. De polici i thon Zarfiksit, "Të lutem shumë," thot, "Lëviz kamionin, se ke kamionin shumë keq do të shkaktojmë aksident tjetër." Mhm. Mm Oreqi thot, "E shikonte që këtu po vdes." Thot, "Unë jam duke i bërth ti frymarnia artificiale as së kësaj, ishte njëra, ishte kukull fare." I thot policia. Si mund ta lëmë këta? Ala me të femrën këtu vetëm. Zoti Zarfikës. Zoti Zarfikës e kemi, jemi ne. <laughs> po dhe... thënë edhe një herë thot. Po. Në derë në treti tha, i filloi filloi të bënte një një vallë kështu, një vallë e luftë. Hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba. Si thënë, çfarë kjo ka qenë, kjo ka qenë çfarë ka ndodhur? Jan nuk janë marrë vesh me njëri-tjetrin, njëra ka çuar tek tjetra, fjala ka qenë tek fjala. Edhe jo ti, jo un, jo pse, pse bashku. Ky i ka, ka thënë, shko meru me kapitenin tim se un jam jam i zënë siç mund shikosh këtu, të lutem shumë me ta ndoshta po mundojmë që, ta. Të të njëriur, jet? jeti, tha, që ti ta mbaj këtë njëjë në jetë. I thaan, nëse ti do që un ta lë këtë të, të, të vdesë si këtu, i tha, të marr lëviz kamionin, dashin ndes kamionin atje, sepse realisht ai ishte shumë rënd, një njeriu që këtu po mundon ndihmonde. Atëherë hajde ta bëjmë kështu. Jo pse, jo pse, dhe e kam marrë ka rrezikuar. Tanë infakt, fizikisht të drejt, është dilemë e madhe kjo. Se... Problemi tani është që kanë ndodhur që e kanë marr, e kanë futur në sedilin e pasmë të jo të Burk. të makinës policis atje. <laughs> nuk e kanë çuar në burg sepse shefat e njëri tjetrit janë kanë folur me njëri tjetrin dhe ata janë të dy çuna ja, të rinj edhe janë janë marr janë jan, jan marr plesh të mbesh dhe e janë dar. U morën vetë ashi. Është kur shkosh zihesh ti për shembull me pa, me polis. një me një studio me një DJ të një emisioni <laughs> tjetër edhe të shkojmë pastaj të flas me me drejtuesin e emisionit. E plagun e e bardha e atij emisioni. Çesharon <laughs> për punën tënde. Që ston. Ukraina? Yes. Yes, okay. okay. Sam Smith, money on my mind, I still use again. Kes për 247 që na thot dua të jem fitues e patjetër, dua edhe lek thot, ne japim. <laughs> ne dua fitues, dua të jem fitues e dua edhe lek. Po po. Bashkuar dinisënde edhe un dua <laughs> lek. 100% <laughs> si dua lek. <laughs> Sinqerisht. Money, money. My mind. Another one to more. don't have my mind my mind i'm do it for the love i'm do, do it for the love i don't have my mind my mind i'm do it for do it for the love i'm do it for the love i'm do it for the love please don't give me wrong i wanna keep on moving i don't wanna cry i'm not the foolish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 falling down Ora, është 9.27 minuta, veçtoni t'jeni me klubin MGS në Klab FM 114 dhe në ekranin e klab të vëzë, dhe ne i himi gati për lojën tonë Sharadio. Oje. Sharadio! Loja i që vendos dhjend të kundur vajzave në kërkim të një fjale të vetëne. La, la, la, la, la, aha, het goca. Ja. Jo. A është një gjegjall. Ja. Jo. A është një send. A është një send. Pam. Gjysenda, gjysenda, keni yemë fytyr vajza. Hajde, gjyshendë. Kuzhinë? Ozo, nuk është gar ruzhje më aty, është gar ruzhje. Send banje. Jo. Nuk ka së djega. Send domi djumi. Jo. Jo. Send punë. Send punë. Edhe mund të shuoim, po jo. Mund të kemi disa ndodhen aty për punë. Pam. Okej, okay, është në shtëpi apo jashtë shpi, si sen? Në shtëpi, jo, ose duhet kesh, jo, apartament pak. Jeri, në... në... kemi këtu, në studio? Ja. ja. Ndodhen në një vend spesifik, pra, janë jan sende që ndodhen vetëm në një vend spesifik, jo Ke... që i të ndej. Kemi pran mm -hmm. studio, kemi pran pran dhe studios. kemi në radio, i bje. Jo, jo, ja, jashtë. Ja, jo, jashtë, do në jash. nënën, kemi në hotel, këtu, në hotel. Po, ka në hotel. Mund tullesh jeri, bitë, vetëm ka që mund temi. Nëse dolesh inviton. Në senë të mëdhaja. Jo, nuk ulesh. Në senë të mëdhaja. Të mëdhaja, ja. Shërbënojmë për për të mbajtur temperaturën e dhomave. Jo, për të ngrohur, për të ftohur, ka tajat. Jo, jo, jo. Nuk është brenda ambienteve të rognerit. Është në borrin e brendshëm. Është një është një është një BIM dorësta. Jo, ti më vjen më shumë se. Flume pjerri është e madhe, mund futesh edhe brenda. Po, mund të lahesh. Po, është është është një p ku mund të lahesh. Po. Si të sikur zvonçon detin. Po do me dy tela. Se zvonçon dot po. Pi. Pi. Sh. Pi. Është. Pi. Sh. Pi. Okej, uajdetëm? Po, uajdet bravo. U lodhët? Ju Rafa? U lodhët? Never jo. Dhe me nganjitur edhe këngën, tek teksti i këngës kanë thënë që kënga, Mhm është nga George Michael dhe titullohet Careless Uj, Whisper. Kush e ka gjetur Olta? E ka gjetur Denida. Bravo. Një dhuratë nga Electronic Line. So I'll never mm -hmm. gonna dance again. Guilty feet mm -hmm. have got no rhythm. Koma fitoora nuk kanë ritëm. Edhe pse joja mund të bëjmë kollaj, eh? nuk e di tash se si është origjinal, <laughs> po e di se kemi do të dëgjojmë në original. Yes. Don't it easy to pretend I know you're not a fool Should have known better than the cheat of friends The waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again <laughs> the way I danced with you Mus Faleminderit. <laughs> Shumë ju keni ardhur në klubin e miqësisë të miqdashur, ju përshëndesim. Ora 9:34 minuta Faleminderit <laughs> Holta. Uh, Dërkohë kemi edhe Jerin tani kemi që dna, në kemi filmisht, në filmisht, do. Kë pikëtimin e Radio's. Kemi fillimin e shërbimit të menduar. O, fjall, o, juve nuk e gjeni dot se Doni ta bëni vajsa. Goca, po ju them. Ky çfarë kemi menduar është është është një gjë që ju nuk ka shance ta gjen. Nuk ka shanse që gjenim. ta gjenim. Tani presion psikologjikim. Jo vetëm juve, por ju sfitoj <laughs> edhe juve që jeni në dëgjim. Nëse e jeni dot fjalën që unë Altini kemi zgjedhur sot në Radio, jeni nuk e di çfarë. Super njerëz. Super njerëz. 069 yeah. 20 70 222 069 20 70 222 22, për ata që gjejnë mm -hmm. fjalën, goca do të bëjnë pyetje unë Altini jemi duke u përgjigjur vetëm dëshmërisht. Atëherë, është send fjalat që keni menduar? Jo. Ja. Jo. Ja. Hahet? Jo. Ja. Jo. Ja është diçka e gjallë jo ja a preket sendi juaj jo, është koncept nuk është send goca le themi nuk, nuk është send i thua breket sendin e fjalës më fash koncept çara dy është uh, <laughs> mund të themi në një farë mënyrë jo jo koncept është profesion më shumë se koncept është gjë tjetër jo nuk është profesion është zoti vet jo jo pra është fenomen më së më në troas jo nuk është tamam fenomen nuk mund të thuhet megjithëse në studio ndrysh tjetër ok kur themi fenomen jemi jemi afër Kur temi fenomeni, e mi a afer, por nuk është, do mësë është... është një njarë, veprim. Jo, është një veprim. Oke, është një veprim. Opse e athe? Që këtu përshëm, loja, sa po... Sa po në marrë të tjetër, po. Sa po në gustar, sa po një dimon. Sa po një riu e bëm? Bon? Jo vetëm një riu. Jo vetëm një riu, edhe kafshët. Edhe kafshët e bëm po. Ja bëm dikuj tjetër? Po theti që ne nga kafshët nuk ndan asnjë gjë. Ndëgjoje madhe. Përveç mendimit. Ndajnë shumë gjëra. Mendimin, shum Mendimi, po jo veprimi. Okej, okay, kafshët ngjanë <laughs> ti Altin. Me qëra fjala. Altini me qëra fjala ngjan me mamufin. Ke një gjë më në Altinin. <laughs> <Ha>, Folo. <laughs> jo, s'tasë. Eh. Thjesht dua të diem më shumë gjëra. Gjithë gjithë lesh edhe me nocë këtë gjatë. <laughs> Gjithmonë kisha menduar me, oh. me derën, por ojo ojo ojo. Gabova. Oh, jo, jo, jo, oh po tse, pse pse do? Okay, kuptoj, da, pse vish do të radio? Atë r vazdojmë se na i ku koha. Atëre, është një veprim i mirë, çu bëjmë apo nuk është dash i mirë? Është një veprim i mirë, çu she kemi këtë veprim. Po, ndryshe, ndryshe mund të vdisnim. Fillon me e. Au. Tani ka një moment, ja. nëse se ti nuk e bën këtë veprim vdes. Fdes? Vdes. Vdes. Um. Jo, ja, fri mania nuk është një veprim. Jo. Ja. Ja. Ja, Askjo e pavetish me fare, është ai truri. Ës fillon me j. Ja, po nuk, nuk, nuk e bëjmë të gjë. Uni thashë goza që kot e keni se skemi për ta qetëruar. Vazhdoni sa donin. Është veprim, po nuk e bëre vdes. Tash se mos ishte gjumë. Po nuk ditet ta bësh e bër, vdes. Prandaj Po nuk ditet ta bësh. Po nuk ditet ta bësh, po nuk, bësh po nuk e bëre dot vdes. Po e bëre dot shpëton. Në një moment të një caktuar. Në një moment të caktuar, caktuar po sigurisht. Na ndodh shpesh ta bëjmë këtë po për O ndodh, edhe as e rrallë nuk është. Domethënë dĩgjuan vit për vit gjëra të tilla. Ndorë, a do të shpesh të vdesen apo apo ta bëjmë këtë veprim për të shpëtuar? Çartsisht nuk na ka ndodhur askom. A, nuk na ka ndodhur hiç. Neve, që të vdesim, jo. Po jo vdekem, ose lidhemi me ato. Ti thash, unë kam kryer këtë veprimin për t'i shpëtuar. Unë bëj këtë veprim dhe nëse më duhet, e do. Atëherë është furizuar. Dhe mësh dashur dhe e kanë përdorur dhe nuk kanë vdekur. Kjo është e vërtetë. As the last tomorrow. Domethën, çfarë thash? Po mos e dish as për kur mësh dashur ta bëj këtë veprim, e kam bër dhe i kam shfutuar vdekjes, sepse kam bër këtë veprim. Fillon me s. Jo, nuk fillon me s. Jo, haçapo. Ç'është kjo më jota? Ç'po vendon beson diolta. Jo mo. Që mund ta tash njeriu. Pse vetëm një veprim është më s? Nuk mësh dashur që të bëj seks për të mbijetuar. Jo, jo, jo. Edhe po zber nuk e vërtetë për të shfutuar nga vdekja. Këtë veprimin e bën në rrugë ku e bën? E bën në rrugë. Në det. Në det po e bën në det. E bën në det. Në det mund ta bësh po. Fillon me n. Po. O. Tymjet. Jo. Me hile, me hile. Jo. Me hile. Jo. Ruta Altinit edhe më pas do të mësoj. Altini të tregon asgjë. Ja nuk e tingai erdhi Alto, so i ka ndër një mesazh aty se s'kam. Si direkt e undricua, pastaj nga seksi kaloj te Noti. Direkt. Si duhet të kesh. Pse ishte pyetja Altinit si ku bëhet? Në çfarë normal se mund bëhet tjetër. Në data të bëhet not edhe nuk e ndoshesh. Ka diçka që sa us gënye Altinit. Ella u gënye më shumë. Pse se e jetëm. Jo më thësh us gënyeva ngajmë për gjithësi se smerti një tis zgënjimi kështu, duhet Pa pritma, s'duke bërë emisioni Të erdin e mesajë? Jëmë të që amë mesajë Mesajët e në regull Ta me ndohë një në lëta se një do lovëshëm Ako më të më shumë, për daj gjetur Kemi një fitues në lidi me tabellën periodike Ana kanë thënë Si pas cilit element Reshtohen elementet në tabellën periodike Si pas që arë regull Në mërë të atomik Në mërë të atomik Në mërë të atomik Esakt Esakt Bledi fiton dë bileta për n Ja, të zgjuar këta. Bravo, qoftë. E kanë zgjë nga emri. Mirë në rregull, mund të bëjmë një pyetje tjetër? Iai, yeah, iai, yeah, iai. Yeah. Elementi i rares në tabelën periodike është ky. Unë do t'lejoj 2, ju do të më thoni çfarë vjen pas këtyre të dyve, okay? Mm -hmm. Me rradh. Uranium Mm -hmm. Ose uranium mm -hmm. Neptunium Ose neptunium Dhe pasaj vjen Bas uraniumit Dhe neptuniumit mm -hmm. Vjen altinium Vjen <laughs> këllement Kujdes <laughs> 0679 207 222 Dërgonë në mesajtë të uaj Uranium, neptunium Atër kujdes Këndroni <laughs> në Kujdes uh, uh, uh, uh, Në kjo se ju kujtonë sistemi tëmë djelor Qëndroni në sistemi tëmë djelor Jo, ja urinjum <laughs> Uranjum so, Uranjum Neptunjum Neptunjum Dhe <laughs> pika pika Dhe pika pika <laughs> <laughs> Ok, cili vjen bas uraniumit dhe neptunjumit <laughs> Dërka u rashë në nëndë dhe 21 minuta Kemi okay, lej me skits me altinin Muzika Djaloshi është krenar për grupin e tij të gjakut. Edhe pse ai e di shumë mirë se grupi i gjakut është produkt i kodit gjenetik dhe shansit, 29 vjeçari nga Tirana Armando Shapka krenohet vazhdimisht për grupin e tij të gjakut. Unë kam gjakun B negativ, thot me kokën lart Avokati Shapka, duke pritur reagime të forta nga kolegët e zyrës. Ky është grupi më i rrallë pas AB negativit. Zoti Armando Shapka ka krijuar dhe udhëheq gjithashtu shoqaten e njerëzve me gjak B negativ dhe analizon për kolegën e tij se njerëzit e këtij grupi gjaku janë krijues dhe energjik. Oh, oh. Bravo. Faleminderit. Ndërkohë, në Icon Pop Songs, zotë mëjes, kemi një këngë e cila ka Një titull me dy fjalë, ju thashë se secila nga fjalët ka 4 gërrma. 4 gërrma. Fjala e dytë fillonte me b. Nëse më nda ulish pak bazën, dua ta dëgjoni edhe një herë në këtë formë. Kujdes. Mhm. Mm Tamë, më është e vështirë? Jo. Ja. Oh, vërtet? Uh. Më doa të ndihmoj pak njerëzit. Lara, Lara, s'u bësh më të? Tanë u bësh më të? <gjare>, so <gjare> Kemi thënë se fitohet 1 orë, ë? <gjare> ai. ai, ai. Ku i deshra? Ku i deshra? 069 20 70 222 dërgo një mesazh tuaj. Presoj të kem ndihmuar, presoj ta keni kuptuar sa njerëj, sa njerëj mirë jam. <gjare> Them pas pak tani janë I'm lumber never close your eyes. Until we grow older Yeah, I have my own No been have a laugh wake up and have a with Blondie and the crew on the morning show on Club FM and Club TV Orsana te 48 minuta e muzikës DJ-sit. Oh ye ye. O një tjetër anagram. E kjo është anagrama e fundit për të fundjavën. Është është me që me që ne mbyllim programin, ne nuk kemi më anagrama. Nesër pa Ivanud. Pa Ivanud. E kjo është fyen.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 Ska mu faj që më delë për balë, o që shëtë duhet të gjejtë. Më delë për balë. Në regullë. 069 27 22 2 2 069 27 22 2 si që premtu, amish, kër orë atë shkon të 10 pa 10, në orën 90 e 50 minuta, ne do t'hidhim një short në klubin e mqesit për quarin njërin nga fituesit, bëj njërin nga fituesit fituesin, Njëri nga pjesmarzit dhe shortit tonë në Berat Në hotelin Castle Park I kemi mishë ata njështit në Castle Park Ka një hotel fantastik në i kodur gjerëbëruar Për balë qytetit Beratit Ati e shumë mirë, me të vërtet Ushqimi është i shkilqyër Unë kam grënë e kam fjetur vetë Dhe më ka pëlqyër jashtë mase Êshtë një shansë për të larguar nga Zava Mahija e Rumpala Zakonsh me kryqytetit ton E Thironus um, mm. Edhe për të vajtur në beratin E që edhe të lasht atje Buz lumit këshu që mm. Jeri mm. është gati mm. muzitshki Maestro E të razon njeri e të razon Dhe pastaj Tërheq njerim nga emrat Ne të hapim të shojmë që cili është Dua Berat janë bardha nga Tirana Ajte temë bardha Bravo Barda uh! Janë bardha nga Tirana ka shkruajtur Ose për një një. një një Bianca 2 <laughs> një, një një Bianca Bravo Po t'i t'a mamë Tirana Du e uno uno të ja, ja. Bianca Bravo Barda dhe shkosh ti në Castle Jan Park Janë bardha nga Tirana Mën jam barda nga tirantë Aja si shë tirantës për donë dhe të bëndë dhe si Kërë ishte idje Bravo, barda, bravo Mirë, okej, në regullë, ja Se si ndihem dhe një si bosh që i go dhe gjoj e beratit O bra, në morën dhe një durat Kërë shë barda me fat sot Në klubin e mqesit <sharp> Kemi fitues të tjerë. Dua të marrëm emrin e fituesve, Olga. Çka kemi, çfarë kemi tani të japim gjithë fituesit? Kemi gjithë ato. Hajde, i.com. Pop Song është Sexy Back. Sexy Back, duhet me duhet me prov, atë. 236 i numrit tanës dhe fiton një orë nga primi muajs, bravo. p a z u k e. Bravo, Sexy Back. Ani un bëbra këtu, duhet bëj edhe këtu. Artistin. Kërkohet artisti. Mm, smati no, po, po. mm. mm. mm. mm. mm. mm. është. Kujdes. Jam i dhënë. Që disa prerit do marrësh, ka pasur. Që disa tani kjo është edhe nga një film, kujdes, edhe, mm -hmm. edhe nga një film. Oh, po. Oh, edhe në. Oh! <laughs> Mos e bëjmë madhësi. <mabit> Çeto. <laughs> Sekond, Ulu Ulu këtu më ndau. Ulu dhe mendo. Mendon çet. Momentove. Na rinë. A drejtë, çfarë fitosin ti derkin? Atëherë në radioioni ishte fjala pishina. E ka gjetur Elona dhe fiton një kupon tek Nobis. Ua gjetëm kuponi. Dërkohë, no ti ishte veprimi juaj. Do ta bësh edhe në pishinë, po nëse kishim për shëndimi, ishte fjala. Nobis Fakinakis. Ah, Elda fiton një lule nga bota e luleve, ndërkohë për kuicën ishte Plutonium. Se Selma fiton dy bileta për nosin e Plex. <laughs> Në rregull. Anagrama e fundit ishte Fund Java. Fund Java. Logane fiton një dhuratë nga Electronic Line. Mhm. Mm Ndërkohë kan thënë Ross Smith. Ross Smith. Esakt, esakt. Amy Me Moore, sikush kushëgjë. E, e gjetën kush kush kush <laughs> ja, një sekondë, do ta do ta verifikojmë. Ndërkohë Ross Smith. Është gjetur Besarda. Bravo. Fiton dy bileta për Nosin Plex. Ah. Eh. Somebody. Wow. You have to be no. Es tas, bravo, bravo besarta. Me këtë e mbyllim uh, me gjitha llorat për ditën sot, e sotme. Do t'ju kujtojmë një shtdashur se mbas klubit të mësimit këtu në Club FM, një një qatër, e Femrë 104, do të vijë Orgesa Zaimi me programin e saj Music Box. Pas taj, në orën 3, dhe deri në orën 8 më vjetë, në orën 3 më zidë Dhe në orën 6, dhe në këli redi Në makinë me 2 t'i ma. mon Quna kemi burrat Burrat e këllumit më gjithë Në makinë me 2 t'i mon Dhe sot është dhe selector. selector, po, no. on, Selector me muzikë shumë Me Elson Me Elson dhe Altinin Gjithashtu ka dhe warm-up Pasaj nga Darga Filon për muzika si për tupsi tupsi Nuk e di nëse ka nëj shansë për tupsi tupsi sot? Absolutisht. Ti peshkon shprave padami apo? Do të shkoj bashkë me ju këtë herë. Po, bashkë me ne këtë herë. Për sot nuk kemi më plane, po. Ja, por më ta mendoj. Do të nesër. Mirësh. Planifikojmë për nesër, po. Ëh. Ne të vishemi bukur. Se ieri më ka thënë ka njërz të veçantë, do të bëjmë apo jo? Njërz special, po, special. Okej, mirë. Ëh, e vëlem. E vëlem timos mos dysha të golfin e Leshit. Jo, jo, po te kam a, a lokalet tjera. Ai s'është Leshi, mish, dashur golfi i tij në fakt është më ndaftshi, po ngaqë unë s'e kam qejf, i referohem si golfi i Leshit. Te e, e krijon një kështjë kuptimi atje. Po mbetet hatri një dela ja për me çka ky. Më diso. Kashë, e mbyllim. E mbyllim, e mbyllim. Normalisht maliport hënën ri takohemi këtu në klubin e mëngjesit në orën 7 do të kemi që gjithë këtu edhe një herë Jeri, Altini, Olta, Lori, fundjavën. Ju lutem të gjithë. A po? Le të mbyllim. Papo. Ajajaj. 247 rrugë të mbar. Mos do të pi. Jevini çik. Oj. Hoja da konfu. Nie bjonda. Ne jam holta. Kujdes, me kujdes. Je holta, po, holta për momentin je holta. Ma kurdo kjo që do bëjmë, je holta mërdhi. Ne po tani. Je kemë. Mos mund të rrimë të, holta, po. Shpresoj të kem sukses. Je holta. Fillimi i përbimit. Ti je holta. Kush linda, holta mbetet holta gjithë jetën. Ah, A po? Sa holta lind nuk bëhesh take both of me won't you wine and dine with me settled down i want to raise a child i want to raise a child won't you raise a child with me raise a child we we'll call her a fast child the brass got to join us should have if you know this yeah, that i saw I want to settle down I want to settle down Won't you settle down